Kapittel 35 Det ord som kom til Jeremia fra Jehova i de dager da Jehoiakim, Josias sønn, var konge i Juda og som lød. Gå til rekabittenes hus, og du skal tale med dem, og føre dem in i Jehovas hus, til et av spiserommene, og du skal gi dem vin og drikke. Da hentet jeg Ja-Sanya, sønn av Jeremia, Habasinias sønn og hans brødre, og alle hans sønner, og hele rekabittenes husstand. Og jeg førte dem så inn i Jehovas hus, til det spiserommet som tilhørte sønnene til en sanne Guds mann Hanan, Yggdallias sønn, og som lå ved siden av fyrstenes spiserom, som lå ovenfor Maaseas, dørvåkteren Shalums sønns spiserom. Så satte jeg begre, full av vin og drikkekar, framfor sønnene av rekabittenes hus, og sa til dem, «Drikk vin!» Men de sa, «Vi kommer ikke til å drikke vin, for det var Jonadab, Rekabs sønn, vår forfader, som ga oss en befaling i det han sa, «Dere skal ikke drikke vin, hverken dere eller dere sønner, til uavgrensetid. Og noe hus skal dere bygge, og korn skal dere ikke så, og noen vingård skal dere ikke plante, og den skal heller ikke bli deres. Men i telt skal dere bo alle deres dager.» for at dere kan bli i live i mange dager på overflaten av den jord hvor dere bor som utlendinger. Vi fortsetter altså å adlyde vår forfader i Honadabs rekaps sønns røst i alt det han befalte oss, Vi at vi unnlater å drikke vin alle våre dager, vi, våre hustruer, våre sønner og våre døttere, og ved at vi ikke bygger oss hus til å bo i, slik at ingen vingår eller mark og ikke noe såkorn skal komme til å tilhøre oss og vi fortsetter å bo i telt og gå adlyde og gjøre alt det vår forfader Jonadab befalte oss. Men det skjedde da Nebukadressar, Babylons konge, dro opp mot landet, at vi begynte å si, «Kom, og la oss dra in i Jerusalem på grunn av kalderernes militære styrke, og på grunn av syrernes militære styrke, og la oss bo i Jerusalem.» Og Jehovas ord kom så til Jeremia, og det lød. Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Gå av sted, og du skal si til Judas menn og til Jerusalems innbyggere. Har dere ikke stadig fått formaning om å adlyde mine ord, lyder Jehovas utsang. Jehonadabs rekaps sønns ord er blitt fullt, dem som han ga sine sønner befaling om, nemlig at de ikke skulle drikke vin, og de har ikke drukket vin til denne dag, fordi de har adlytt sin forfaders bud. Og jeg, jeg har tal til dere i det jeg har stått tidlig opp og talt, men dere har ikke adlytt mig. Og jeg fortsatte å sende alle mine tenere profetene til dere i det jeg stod tidlig opp og sendte dem, og jeg sa, Jeg ber dere, venn om, vær fra sin onde vei, og gjør deres gjerninger gode, og gå ikke etter andre guder for å tjene dem. Og bli boende på den jord som jeg har gitt dere og deres forfedre men dere bøyde ikke deres øre til, og dere lyttet heller ikke til meg. Rekabs sønn, Jehonadabs sønner, har derimot fulgt sin forfaders bud, som han ga dem befaling om, men dette folket har ikke lyttet til meg. Derfor, dette er hva Jehova, herstyrkenes Gud, Israels Gud har sagt. Se, over juda og over alle Jerusalems innbyggere, fører jeg all den ulykke som jeg har talt om mot dem. For jeg talte til dem, men de lyttet ikke, og jeg fortsatt å rope til dem, men de svarte ikke. Og til rekabittenes husdagen sa Jeremia, Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Fordi dere har adlytt deres forfader Jehonadabs bud, og fortsetter å holde alle hans bud og å gjøre alt det han befalte dere, derfor er dette vad herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. «Jonadab, rekabs sønn, skal ikke mangle en mann som kan stå framfor meg alle dager.»